Zintzirik erratia gaude, erretegia zaioan, tastazken ero bezela, ba, telefonaren beste literatura txokoa egiten digun, Imanol daukagu, araxedak, aixo, Imanol? Arratxaldeon? Arratxaldeon, eta bueno, ez dakit, beti, azten gara, oitura, buruz galdezka, zurekin, ez dakit, zergatik, baino, pasadugune gu guztia esan ez, euri ari zuela, borden, nik ustu gormerezi du labaitara galdetzea, orgo, gerri euririk ez ez da? Eta euskia eta apagatik jotzan du dañera hemen Horrele, bero egin du hemen bezala eh, Bero egin du hemen bezala Bero egin du, baratza lanean ari dira Zera, baratza zen guztiak Txoro modula noain, harteko duar ditxarra eginezin, horrein da, danak, korreka Zetokatzu zaizuka hor, baratza lanean egotea da ordan agai horrean Ordan agai horrean Amigo, ordan freskua gau hongo zinen, ezen non asko ezer dituko Ha nire, freskura nahi, lehiatik ikusten izuntun Ondo, ondo, ondo. Bueno, a ver, ta horko cerca de digo horko, literatura txokora. Horko ba, Elurre gerriot. Baia. Baie elurre, eh liburu eran izena ni zure etxea da eta ba elurretan gertatzen da, bertatu berreko goztia. Eh algun ilustratoba ba txikiamentzako, eh algun etxan bat, eh saola hautua eta ibaiz horrek ipurtorgi zuen, bere garaian, 2006-2008-2008 Zeribuz, bai. mm -hmm, di juan ere, etxe hori zer da desauzioa inguruan aholako zerbait? <laughs> Izan titekeen, bai, eh, azken zinean eh, animari batzuk eh, erurretan dadiltza, etxerik eh, gare dabe eta topatzen dute galtzerri bat, galtzerri txerriak da ezkutaleko eh, ez bat eta onela banan manan, ba, untxilla eta gainerakoak ordea eta, eta banak dira banan eta banak alzerri barru da, kera. Operas de socio ba bennion gehiago, sustuk eta ba bennion okupazio bada, ez da? Ba, eta hendik esan guruke dut, alaude arrak horretara e, jartzen gaitu, eta, bueno, oitura seno da, utxigua benak, ba, okupazioa. Nik uste dut baitare hori ez berez esan duzuna eta ezagutzen dut nei puñabera ere testu gutxi dauka agian aurtsiki entzako da hala irakurtzen astel diren entzako, zer berez ere testu gutxi eukitzerakoan ba errez irakurtzen dute baina gero hor barruan gertatzen dena imaginatzen eta pentsatzen zer egite hainbeste nahin barruan ere ariketa egin daiteke ez jolaz politekin daiteke Hori da bai, izak mir da Eta emil diagulek em, baduzka e, hainbat ba, ba, ez eta bestean artean oso testu edo egitura, simple batean ba, margen hondi ematen duela, irudimenak, eta horrega zugea horrentxe ipatu duzun e, ba, jolaz horrega zer egingo dutein, altzer du dute, da ruain animali eiek ba, horrekin maondo pasatzen eta nere ala zera eh ja fallaten, liburu honetan erez eta bueno ba geltzergia ba, duenez ba jaoa bertzena eta hor komunariak ja ja bai zu esango bukaera nolakoa da baina bai bai Eta alako gehiago ere, ez dakibereak mile jadulen nadiren edo beste norbaiten ama, alako gehiago ere badaudez, formato honetan ez, nire txaren formatoa esan duzun bezala olas e, Ibaizagelen e, iportargia bilduma ba, eta agi esan, orantxe mil beste bildi gudu argit erotzituzte bilduma honetan, sigarren eta zazpi garrena, orrengo zazpi alde ditu bilduma honetan Eta agotatikan, e, ba, lau, lau firmaren ditu jadurre berak Niretxe hau, eta gero galago besteak, bildumaren lehenengoa, 8a gator, hori mm -hmm. bueno, bikaina, e, nik uste, aurre eskola behienetan guztietan ezpala dagoela, mm -hmm. eta horren txergitarratu direne da, asu, asu eta bihotz bihotzetik, ditzen dira emestu bi. Mm -hmm. Ondu daudenak ere. Agian, ba, niretxearekin eta 8a gatorrekin hain beste basatu dugu, aibar ba, pixka bat motzago eletu dezkigu, azken bi hauek, Baina, e, bai, denak edo, ba, ba bikainak nik uste dut. Mm. Eta, bueno, bai, bitlimonek hori e, sezuk esan duzun bezan, denak formatu horreina duten, apaisatu esaten zehen alegia etzana, mm. tapa, tapa eta barruko horri aldeak kartoizko, kartoizkoak dira, letra gutxi eta letra hondi lodiak, eta testoa ere oso lagurra. E, testo luzena, bigarren, daukat, pilmeno txekia, zirin janaak, Ah, berea, orde, bu a be, ber, bai? buru ere bera dira. Bera dira hauek ere bai, bubuta gustu dire berak dira. Idazle Berdinaren adira. Eh, Cyril Jana da buburen erija. Ah. Beste bada. Beste bada. Beste bada. bada. bada. No, ez dut. Lau liburu energia diburu na dira, nengero beste idu diburu beste gile batzuenak. Uh -huh. Ba, eta ipatu duzuena da garrantzitsua eh? da, ez. Hori da gogorra dira liburu gogorra dira, esku askotati pasata ere eta txikiek ematen ditueten astinduetekin batzutan, hala ere aguantatzen duten liburu hoietakoa dira, eh. Ba, ba, da liburu gogorra baina iraunkor sortua. 40ra kotzetan bezala. Oi da. Bueno, sondoi Manol, agian ez bukatu baino lehen fitzatzenikoa gogoratzea, herriro. Bai, eh, isenburoa niretxea, idazlea Emil Jabón. Argitala zeinbait sagal bilduma ei portargian, eh, alea, eta Itzultzaola, San Antonio Sarezola. Uh -huh. Ba, sonda no? urten saitugu hor, a ber, orain, zegoen ja baratzak tokatuko da pixka bat, eh, edo ordena gaino. Eta gogor dago gogorio txikiboa. Hoi da, hoi da. Vale, ba, bueno, aurren gastean ikusiko berriro. Vale, ondo sí. Ya, es que